Деония глас. Чудомир. Що пролет се е запролетила, що чудо. Нагоре да погледнеш, ширнало се едно небе, хем широко, хем дълбоко, хем чисто, чисто, като муминска пазва. Надолу очи да метнеш, кипнала уная земя, напръщали уния младоци, надоли са уния пъпки по фиданките, а хаха, ще запукат, ще затряскат и ще накарат тотка. Младата вдовичка, дето се е качила на кладенеца, въже на дюлята да връзва за прането, а окото и кратко шари се от татък плета, дахне и да тупне от страх в коритото. Един чер като дявол с корец си опитва в флейтата на големия орех у Павлеви. Извие, извие на тънко, изчуроли нещо, тъти замай главата, па скъса, изведнъж, спре и тъй си остане, заплеснат в слънцето. Отвън, на двора, пориза, с възпретнати ръкави и гологлав, Павли поправя колата и рука ни млада букачка. Ожвърти ръканя, пък едното му око се на високо мери и плета прескача, та пронизва през дюлята чак. Добър ти ден, кумшике, провиква се ни в едно време и бера свавити кадри от потночало. Дюли ли береш срещу връбница? Дюли, дюли, бат, павле! Ще ли ти се да ти откъсна? Нека зреят, нека! Кога си ги само откъсна, поим усещам сладкото. Ще откъснеш, ама знам ли. Много ни е лошо кучето, не му чувам глас нещо от вчера. Да не е умряло, умряло е то. Нищо му няма, а ми старите отидоха на воденица и то се помъкнало под Ирколата. Ощяха с нощи да си дойдат, пък то, мливари се много натрупали, Та и днес надали ще ли да втасат, ми рече Чичо Петър. Значи, се си дума, само на къмъче. Ож дружки щяха да идат да ме викат да идем да накърмим тълците в гората, пък и те не дойдоха. И аз си нямам кърмило. Ще ли ми дадеш едно кринче? Като си дойдат нашите, ще ти го върна. За тебе щом е, тутке, и шапката от главата си давам. Ха хуо, че ти си я вече дал. Нали виждаш, че си гологлав? Ето я, тук е, до дръвника. Свалих я, че ме хвърли в огън, като те видях. Хуо! Ела да те полея скофата тогава. Остави шегата, а вземи съд и ела си гребни кърмило, че аз ще излизам скоро. При се тотка, приглади се, нареди плитка до плитка, завъртя две колелета червило на бузите, колкото две петолевки, излезе. Стрълна очи надолу и нагоре по глухата улица и забърза към павлеви. Върви и тресе набита снега, а буйните й кратко гърди рибкат подризата като малки прасенца в турба. Боса, въздръгнала тънка пола под колене, уж ситно ситни, а земята се люлее под нея. Спря и нито почука, нито повика, а само ключалката изчатка и пак се след нея затвори. Възправен на проста, счупил ръце на тънка половина, сирак Павле, дето колкото китки е взел от момите и колкото сопи е ял гърбът му от бащите им. Не може и да скалпетко им улови сметката, хили и белите му забила скът на слънце като елмазени. Гледай ти късмет. Тък му притегнах колата и се канех на лов тая вечер да ида, ато кошота сама ми дойде по бял ден в къщи. Хахо! Кошота, ами! Цяла мецана! Каквото щеш, го речи, ама е дърлов и толкос. Стига, стига си билше ги с мене, ами напълни ми кринчето, че бързам. Кърмилото е под съушината зад хамбара. Отвори и си вземи, колкото ти трябва. Ами! В чужда къща. Как тъй, за чужда ли смяташ моята къща? Оле, бат Павле, жив да ми си, сипни ми, пък аз ще чакам тук до стълбата. Да беше вино или ракия, да ти сипна, колкото щеш, ама скърмило ръце си не пръша. Влезде. Вземи си, ами ако нещо открадна. Цялата къща с мене заедно да дигнеш, тотке, пак ти е простено. Сипни ми бе, бат Павле. Колко си лош! Ей сега дружките ми ще викнат у дома. Павли завърза някаква ремъчка на чантата, потрива се и сякаш я не чува. Боже, лош човек! И аз ще ида да си взема самичка, ама ако ти се не разсърдя. Тъй да знаеш. Сърдите съм, а, а, щом има средня, и аз тогава ще дойда с тебе. Не ще те? Не те? А сама ще ида, мръщи се ощотка и свива чевръсто зад хамбара. Не сварила прага да пристъпи, и Павли влазя след нея. оле бат, Павле, какво правиш? Тотке? Изгоро. Луда си, Тотке, и палава, ала си само на думи. Помниш ли, преди да се ожениш, остайки никога ме подстори, та посегнах а ти писна и събрахме пялата седянка. Всетай ти стрелкат очите! Все още по тебе лудуват момците и все те ви пискаш и викаш, когато някой посегне. Една жилеста ръка е в копче като колан през кръста. Опрена с гръб в стената, с отметната глава в страни, цяла премалняла, тотка едва прошепва. Олеле, бат Павле! Не викам вече. Не пискам. Деоня глас мумински. Деоня глас. Кринчето пада от ръцете и кратко, търкулва се въгъла, залюлява се на едно място като пияно, залюлява се и се захлупва на очи.